Вона знову сама, без друзів, без грошей, і тільки він винен у всьому. З нею він пережив миті, яких не відчував навіть в юності, тільки з нею він зрозумів зміст слів, над якими іронізував усе життя. Але він так і не зміг вимовити фразу, яка чарує та прив'язує жінку. Мені є збирався вибачитися, зізнатися в коханні виконувати всі її бажання, тільки б зробити її щасливою. А кохана пішла, не пояснивши, наплювавши на все прекрасне, що було між ними. Забути її він не хотів та й не збирався. Шукати ж її було марно і нерозумно. Чекати мені є не вмів у силу особливостей характеру. Він відчував до Діани незнану раніше суміш пристрасті та ніжності. Подумки піклувався про неї, хвилювався за цю жінку і відчував відповідальність за її долю. Він ніколи не зробив би їй боляче, якби міг утримати її. Мабуть, усі ці слова можна було замінити одним словом – кохання. До пізнього вечора мені чекав її, інколи виходячи з квартири. І якщо спершу він намагався розібратися у тому, що сталося, пізніше він облишив роздуму. Єдине, чого він прагнув – бачити її, будь-що повернути, знайти і притягнути силоміць, якщо опиратиметься. Жерар пив вино, каву, постійно палив і не міг повірити, що Діана пішла назовсім. «Що вона робитиме?» – мені замислився. Його кохана, здається, ніколи не мала роботи у звичайному розумінні. Вона була обдарованою, але не мала закінченої освіти. Широко ерудована, але без глибоких знань у певній галузі. Він не знав, що їй подобається, чим вона цікавиться. Просто він ніколи не питав її. Мені вирішив, що далі все буде інакше. Він її розшукає і одразу одружиться, Потім вона отримає освіту, а згодом вони подумають про дітей. Він згадав про обручку, яку носила його бабуся, мати, а потім і дружина. Якось під впливом пристрасті він подарував її Діані. Але зробив це, мабуть, без почуття, бо вона прийняла скарб за біжутерію і же віддав їй на дорожче. Обручка завжди лежала на полиці біля каміна. Мені знав це напевне але не знайшов її. Розкритий порожній гаманець лежав на стільчику. Діана забрала обручку собі. Мен'є був у розпачі. Йому плювати було на золоту прикрасу з камінцями. Він зрозумів, що вона не повернеться. Можливо, вона вже за межами Австрії. Шукати жінку у людському вирі, де змішалися усі народи, було безглуздя. Вже ніхто не друкує в газетах фото зниклих безвісти, Таких сотні тисяч. Люди губилися серед тимчасових кордонів та урядів. Діана розчинилася у повітрі. Через два тижні Діана, не вірячи собі, ступила на пароплав, що плив до Ріо-де-Жанейро. Відтоді, як вона покинула Жерара, її життя нагадувало Броунівський рух. Вона опинилася серед сотень людей, без особи, без даху, без батьківщини, що кружляли невпорядкованими землями у пошуках кращого життя. Золото впало в ціні, але все ж таки вирочило Діану. Грошима в усі часи двері відчиняються легше. У французькому Лілі Діана приєдналася до українських пілігрімів, що збігалися до Лісабона. Це вже потім це явище отримає назву «Друга хвиля еміграції». Тут зустрічалися люди різних світоглядів, але цілковита більшість бажала перетворитися на білий аркуш і наново написати свою біографію. Пароплав прощально загув і рушив. Діана стояла на палубі разом з багатьма емігрантами. Погляду відкрився дивний краєвид літнього вечірнього міста. Маленькі будиночки під червоними стріхами, каплички святою водою, костюли. Між ними рухалися маленькі, мов, іграшкові люди. Діана мимоволі позаздрила їм, хто цього вечора повертається у теплі домівки зі смачною вечерєю та м'яким ліжком. До останньої хвилини вона не вірила, що від'їжджає назавжди на інший край світу. Але тільки так можна було зберегти свою гідність і виконати своє рішення. Бідлажна зізнавалася собі, що якби не океан, вона не витримала б і повернулася до Жерара. Бо не було й години, щоб вона не згадувала про коханого. Вона навіть навчилася жити подвійним життям, коли говориш і робиш одне, а думаєш тільки про своє кохання. Діана не сумнівалася, що такі полки почуття до добра не доводять. Будь-яке перебільшення пристрасті – це порожнече. Занадто важко зупинити вогонь на певному рівні і роками потроху підтримувати його –